Чи могли ми подумати, розглядаючи її у вітрині, що вона стане саркофагом? Про лізу я більше не думав. Дивно й дико. Ліка ніби забрала з собою нав'язливу ідею мого життя. Але хіба це мало статися такою ціною? Я лечу в літаку. Ще не знаю, які нові запахи, звуки, відчуття чекають на мене після приземлення. Не знаю, що за кімната буде в готелі, який краєвид відкриється з вікна. Море, пальмові зарості, гори, чи різнобарна мережа ресторанчиків на набережній. Не знаю. І люблю це відчуття нового, оселятися в незнайомих готелях. Люблю момент, коли ключ від номера з рук адміністратора переходить до моїх. Люблю підніматися ліфтом і йти довгими коридорами слідом за портіє, вгадуючи, де моє тимчасове помешкання. Яке воно? Обожнюю момент входження та процес замикання дверей. Усе. Люблю клацати всіма вимикачами одночасно, відчиняти двері ванної кімнати і усіх шаф, оглядаючи свої володіння. Відчиняти балкон і бачити, що він чистий, просторий, зі скляним журнальним столиком і двома затишними плетеними кріслами. Мені подобається, що я та моє нове житло незалежні одне від одного. І тому зберігаємо П'ятетні стосунки, тимчасове помешкання, як і випадковий супутник, не потребує душевного тепла і ні до чого не зобов'язує. У літаку на висоті 10 тисяч метрів прохолодно. В моєму місті взагалі огидна вогкість. Літо цього року невдале. Відпустку я провів, не виповзаючи з хати. І ось тепер цей семінар на березі Адріатики два нудотних тижні в колі колег з усіх куточків світу. Доповіді, перегляди програм, кліпів і рекламних роликів. Усе це вже давно мене не цікавило. Я лише намагався тримати Марку. Навіть хотів послати у відрядження замість себе менеджера чи когось із молодих. Але в групі ніби змовилися, ніхто не хотів їхати. Ну, зрозуміло, вони хочуть, аби я трохи розвіявся. Добре, спробую, якщо вийде. Семінар мав відбутися в невеличкому гірському містечку. Як з'ясувалося, до моря треба було їхати близько години, але в самому місті було велике озеро – не дуже чисте, але мальовниче, оточене синьо-зеленими горами. Учасників семінару розселяли у старому місті, у п'ятизірковому готелі біля ратуші, який зовнішньо нічим не відрізнявся від інших середньовічних будівель. Ну, власне, це і був старовинний особняк XV століття, який всередині відповідав усім вимогам розряду. Приїхав я сюди під вечір. Дорога від Литовища була небезпечною, велася вузьким гірським серпантином, деінде відгородженим низьким парапетом. Кілька разів на очі потрапили заіржавілі уламки автомобілів, котрі лежали в ущелинах. Уже під'їжджаючи до міста, я назвав водію готель і за його реакцією зрозумів, що це мешкання для багатих. До старого міста в'їзду не було. Всі авто зупинялися на Майдані біля високих кам'яних воріт. Щойно я поставив ноги на бруківку цього історичного місця, як до мене підскочив навчений служка в уніформі. Як він мене розпізнав? Відомо одному богові. Підхопив мою валізу і повів всередину міста, що з усіх боків було оточене високими мурами».